Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Nahmadullah taala wanasta'inuhu wanastaghfiruh Wa na'ud billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu fana mudillana وَمَن يَدُلِّ الْفَنَاهُ هَادِي أَشْهَدُ أَنَّ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ إِلَٰهَ وَالتَّابِعُونَ تَابِعِينَ وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ الله kaum Muslimin, para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Alhamdulillah Pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan pada kita kenikmatan yang luar biasa Tak bisa kita hitung semua Allah beri kita kesehatan, kesempatan Untuk kembali kita hidup pagi ini Dan Allah beri petunjuk kita dan taufiknya Allah beri kita pertolongan untuk kita ibadah kepadanya Kamu semin jamaah yang dimuliakan Allah Tinggal berapa hari ke depan Ramadan akan tiba Tentunya kegembiraan Kebahagiaan Adalah Orang-orang yang beriman untuk menyambutnya Untuk Datang atau Menyambut kedatangan bulan Yang agung Yang penuh dengan rahmat Ampunan Dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Allah beritakan Dalam firman Allah Di surat Al-Baqarah 185 Shahur Ramadhan yang diuzil Fihil Qur'an, hudaal Nasi, wabiinatim min al-huda wal-furqan. Faman shahid minku mushahrafal yasum. Niat hadirin pada ayat yang agung ini. Allah Ta'ala beritakan pada kita semua Kata Allah Ta'ala Bulan Ramadhan Yang padanya Allah turunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi kita manusia Dan sebagai penjelas Yang menjelaskan semua petunjuk-petunjuk Allah sekaligus purkon sebagai pembeda yang Allah telah jelaskan di dalamnya segala perkara mana yang baik, mana yang buruk berikut contoh-contohnya dalam kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalamnya agar manusia benar Bisa bedakan mana yang hak, mana yang bapel, mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian Allah pun sebutkan, "Faman syahidamin kum. Siapa di antara kalian menyaksikan telah masuk bulan Ramadhan, hendaknya ia berpuasa." Ayat inilah Menjadi dasar Kewajiban kita Berpuasa setelah masuk Hilal Tanpa Disaksikan, dilihat Sebagai tanda masuknya Hari pertama Ramadan Beda Dengan penanggalan Masehi, Penanggalan Hijriah Dimulai dari Terbenam matahari kalau saat akhir Sa'ban benar tampak hilal di akhir Sa'ban di awal Ramadhan, Biasanya Rukyah itu tanggal 29 Sa'ban Sehingga ketika sudah terlihat berarti Sa'ban memang 29 hari Ketika belum dampak lihat, berarti saban digenapi, yaitu 30 hari. Berdasarkan apa yang disampaikan beliau Nabi Shallallahu Anni Sallam, sumu liruk yatih, wauf tiru Kalian berpuasalah, karena sudah melihat hilal tampak. Dan berbukalah juga karena sudah tampak hilal oleh kalian Telah melihat hilal Dan belum sampaikan Wa Bila mana terjadi mendung Menutupi pandangan kalian Sehingga tidak bisa melihat hilal Fa'akmilu sa'bana salasin Sempurnakan bilangan Sa'ban itu 30 hari Begitupun Ramadhan ketika akhir Ramadhan Rukyat Tidak dapat lihat Hilal Sempurnakan Ramadhan 30 hari Dalam hal ini hadirinnya dimulakan Allah Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala Kemudian kita syukur pada pemerintah kita Yang serius Sungguh-sungguh dalam rukyat hilal, kemudian adakan sidang isbat untuk menetapkan kapan mulainya berpuasa, kapan berhari raya berakhirnya ramadan. Ini adalah upaya pemerintah yang kita hendaknya syukuri, karena akan memudahkan bagi kita kaum mukminin untuk satu dalam memulai puasanya. Mengakhiri puasanya Berhari rayanya Tidak sampai berselisih dan tidak terjadi perselisihan Karena kembali pada pemerintah Dalam menetapkan awal Ramadan maupun akhir Ramadan Kemudian bagi kita Kita menunggu apa yang diupayakan oleh pemerintah kita Hadirin kaum muslimin yang dimulakan Allah Sebab beliau perintahkan kepada kita Sumu Ya maya sumunas Kalian berpuasalah bareng Bersamaan dengan manusia Di negeri kalian berpuasa Tidak sendiri-sendiri Memisahkan Mendahului Sehingga Ramadan beda Lebarannya pun beda Kaum muslimin yang dimulakan Allah Kalau bisa tetap menjaga Satu saja Bersama pemerintah tentunya lebih mudah karena upaya pemerintah pun lebih besar dengan alat mereka meneropong untuk menyaksikan sudahkah masuk hilal atau belum tampak hilal kaum muslimin mari mulakan Allah barakallahu fikum ketika kita dapati Pengumuman dari pemerintah sudah masuk Bulan Ramadhan karena sudah tanpa hilal Dan sudah diputuskan Maka sejak itulah Wajib untuk kita Berpuasa Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Dalam ayat tadi 185 surat Al-Baqarah Allah menyebutkan Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadhan Ia ya, turunnya dari Allah Azza wa Jalla Ke langit bumi ini Secara sekaligus ada pun dari langit bumi kemudian kepada Nabi saw betul injaz di ke Nabi saw itu berangsur-angsur Allah utus Malek Jibril untuk menyampaikannya secara berangsur-angsur dengan yang dimaukan Allah Taala sehingga ia filabar kalafikum proses turunnya Al Quran dalam beliau Nabi s.m menerima wahyu itu dalam waktu 23 tahun. Adapun secara rincinya ada yang menyebutkan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Wallahu Yang penting kita pahami Al-Qur'an turun itu Allah jadikan sebagai apa? Dikatakan di sini hudan linnas. Sebagai petunjuk bagi kita manusia yang membimbing jalan hidup kita. Sehingga petunjuk hanya satu dan cukup satu Karena sudah sempurna petunjuk dalam Al-Quran Maka manusia semua mestinya kembali kepada Al-Quran Kalau benar mereka semua kembali Jalan mereka akan terbimbing Menuju keselamatan Akhir mereka pun sama Tempat yang penuh dengan keselamatan surga Allah Ta'ala Namun ketika manusia menyimpang dari Al-Quran Melenceng tentu Dia akan sengsara Masuk dalam neraka wal-iyahzubillah Allah katakan pula Wa bayinat Al-Quran ini bayinat Sebagai penjelas Yang menjelaskan seluruh apa yang telah Allah putuskan Minal huda dari petunjuk Allah wal-Quran sekaligus pembeda Sehingga siapa yang memahaminya Siapa mengerti kandungannya dia akan faham mana yang Allah perintah, mana yang Allah larang. Seluruh hadirin jadi mudahkan Allah mudah sebenarnya seorang hamba mukmin untuk mendapati mana yang Allah perintah karena mudah didapati dalam Al-Qur'an. Mana yang Allah larang pun mudah dan pelaksanaannya pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak bebankan pada satu jiwa kecuali apa yang dia telah mampu yang dia mampu kemudian kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Allah subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh kaum mukminin saat datang waktu puasa ketika sudah masuk Ramadan tiba Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamuka ma kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah sampaikan wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa seperti telah Allah wajibkan kepada orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang yang bertakwa begitu mulia tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa kaum mukminin barakallahu fikum jangan pernah kita menyangka puasa ini menyengsarakan kita puasa menyusahkan kita jangan sampai ada prasangka itu sudah Allah katakan yuridullahu bikumul yusra Wala yuridu bikumulussalah. Allah inginkan untuk kalian mukminin kemudahan. Allah tidak inginkan bagi kalian kesulitan. Sehingga tidaklah Allah persulit urusan kita walaupun kita diperintah berpuasa. Sebab beliau Rasulullah SAW telah diutus Allah untuk memberi contoh dan membimbing kita bagaimana cara puasa biar barokah dalam puasanya. Barakah yakni dapatkan kebaikan yang banyak dalam puasanya Badan kita pun tidak mabarat dengan puasa Amal kita pun semakin bertambah ya Ketakwaannya bertambah dengan puasa Kau muslimin jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Itu informasi atau berita dari Allah ta'ala Dalam Al-Quran Allah sampaikan Allah mau kalian menjadi orang yang paling mulia Siapa yang yafil barakallahu bagi orang yang berpuasa Allah istimewakan diistimewakan oleh Allah dari segala sisi pertama dari sisi waktu puasa Allah memilih bulan Ramadan bulan yang istimewa untuk orang itu berpuasa dan Allah subhanahu Kan secara khusus tadi dalam ayat syahru ramadhan aladzim umdzilfiil Qur'an sampai pada ayat faman syahidamin kau musyahro faliyasum. Belum lagi di sisi puasanya itu, kau muslimin jamaah yang dimulakan Allah subhanahu wa taala beliau Nabi shallallahu anhi sallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam Sahih Muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kala beliau bersabda, "Ida jaa Ramadhan, futihat Abu Abdullah, wahulikat Abu Abdullah, wassalatil shaytan." Kata beliau, bila mana masuk Ramadhan atau bila datang bulan Ramadhan. Allah buka pintu-pintu surga Allah Allah tutup pintu-pintu neraka Allah rantai syaitan-syaitan Sehingga hadirinya dimuliakan Allah Bisa kita saksikan bersama Barokahnya Ramadan Beda dengan bulan-bulan yang lainnya Di mana-mana masjid bertumpah ruah Jamaah, betul? sampai tidak muat masjidnya sampai kadang bikin tambahan darurat karena saking banyak orang mau masuk masjid sholat jamaah sholat tarawih ini contoh bukti bahwa benar-benar barokahnya ramadan diantaranya karena syaitan di rantai dibelenggu sehingga tidak menggoda manusia luasa Makanya manusia mudah ibadah di bulan Ramadan Seperti kita orang ya, Ketika Ramadan betah di masjid Terus baca Qurannya pun banyak waktu kayaknya Buktinya banyak dari kaum muslimin ketika Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran Berulang-ulang bahkan hatam Al-Quran ya, Ada yang bisa 10 kali, ada yang bisa cuma 3 kali tapi ini rata-rata sudah berulang kali menyelesaikan bacaan Quran di Ramadhan Kalau bisa setiap hari Hatam Quran Kalau bisa ya Subhanallah dan kaum mukminin, Masya Allah Merasakan itu Mudahnya untuk baca Quran sahkan waktunya banyak Tapi di Ramadhan Dalam satu bulan Satu kali hatam Quran pun Rasanya bagaimana Berat, beratnya sangat berat. Ya, barangkali karena syaitan sudah dilepas kembali menggoda kita, memalingkan kita dari taat kepada Allah. Maka bagi orang mukmin Ramadan jelas sangat beda dengan yang lainnya. Dia merasakan nikmatnya malam hari begadang, lelehan baca Quran. Ya, walaupun siang dia juga menahan lapar, puasa tidak makan minum tapi juga semangat ibadah tidak kemudian tidur siang hari sepanjang siang malam hari lelekan sampai sahur tidak demikian tapi dia bisa bagi waktu dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin yang dimuliakan Allah cuman kadang sabaran kita mukminin semakin mendekati akhir Ramadan semakin Kurang Kurang Sehingga beriring dengan kurangnya Semangat iman mereka dalam beramal Soal Masjid pun ikut mulai maju Sof yang tadinya Full padat sampai di luar Sudah 10 hari berlalu Mulai maju Tinggal badan masjid saja yang full Dalam masjid saja yang full Yang di luar sudah mulai kosong Ya Begitu 10 hari terakhir Terkadang masjid sudah tinggal Setengah Yang belakang sudah kosong Kok bisa terjadi? Hadirin, itulah perlombaan istilahnya Yang bertahan sampai finish Itu yang benar-benar kuat ya Dalam lomba yang sampai finish bertahan Mengalahkan pesaing-pesaingnya Itu adalah mereka yang kuat tentunya ibaratnya seperti itu. Maka begitu pun yang sampai pada akhir Ramadan ya, dia tetap berpuasa, dia tetap ibadah, bahkan meningkat semangatnya. Itu orang-orang yang kuat. Apanya? Ilmunya kuat dari sisi imannya sehingga mendorong dia untuk lebih semangat ibadahnya. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha Karena Rasulullah SAW Iyadahulah Asral Awakhir Min Ramadhan Beliau itu Nabi SAW ketika masuk Sepuluh hari akhir Ramadhan Justru beliau semakin meningkatkan Apa? Ya, Sedamik zarawu beliau kencangkan ikat pinggangnya Lebih kencang Berarti makannya Lebih sedikit Ya Dikencangkan ikat pinggangnya, tali pinggangnya Berarti menunjukkan Beliau lebih banyak menahan lapar Ya, kemudian wa istaiqah ahlul huda, beliau bangunkan keluarganya ahlalailahu, beliau hidupkan malamnya. Malam-malam 10 -malam hari akhir. Kok malamnya dihidupkan? Karena memang hadirin Allah sebutkan secara khusus bonus yang Allah berikan di bulan Ramadan istimewa itu ada pada malam 10 hari terakhir. Yaitu Inna anzalnahu filailatil qadar. Wama ada raka malailatul qadar. Lailatul qadar khairun min al Allah Subhanahu wa taala kata, -kata Lail malam. Karena waktu itu waktu manusia diperintahkan ibadah di malam harinya. Sehingga kaum muslimin yang dimulakan Allah kata beliau Rasulullah SAW dalam Hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, riwayat Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda: Nabi saw. Man sama Ramadhan iman dan waktu sahban, hafiralahu mataqad damah mim dan bi. Barangsiapa puasa Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dia iman kepada Allah ikhlas dia berpuasa dan dia mengharapkan pahala dengan sebab ini ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah ampuni dia dosa-dosa dia yang telah berlalu dari Ramadan yang lalu begitupun mankoma qoma Ramadan siapa yang berdiri malam hari Sholat di malam Ramadhan, sholat tarawih, ya dia dirikan sebab karena iman, dia dirikan sholat karena mengharapkan pahala. Dengan sebab itu Allah ampuni, ma takad ma mintan bi, wafirallahu Allah ampuni dia, dosa-dosanya yang telah berlalu. Ditambah lagi mangkoma. Lailatul Qadri siapa berdiri malam Lailatul Qadar, sholat tarawih di malam itu, karena iman dia berdiri sholat, mengharap pahala, mengharap Lailatul Qadar. Allah ampuni dia, dosa-dosa yang telah berlalu. Kau mesti menjamah yang dimuliakan Allah sungguh. Ini rahmat Allah yang besar, luar biasa kita rasakan dan kita terima. Kita beramal atau berbuat dosa Dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan lagi Kira-kira berapa dosa kita punya dosa Luar biasa banyak Namun dengan rahmatnya Allah memberikan kesempatan Kita membersihkan jiwa kita dengan puasa Puasa Ramadan Apalagi kalau kita dapat malamnya Dapat Laylatul Qadar Kita ibadah di dalamnya Subhanallah itu nilainya seperti ibadah full seribu bulan namanya Yang umur kita belum tentu dapat Umur kita belum tentu sampai selama itu hidup kita Kalaupun kita hidup mungkin sampai seribu bulan Tapi belum tentu kita mampu menjalankan ibadah selama ini Ini karunia Allah yang luar biasa bagi umat ini Dalam kitab tafsir Ya Imam As-Sadi dan dalam Ibnu Kasir Ketika Rasulullah SAW Menceritakan Kisah Bani Israel Beberapa kisah diantaranya Dulu Di kalangan Bani Israel Ada mereka Hamba Allah yang beriman Dari Bani Israel ini Bisa menjalankan Di siang harinya berperang Terus Di jalan Allah Malam harinya ibadah terus Selama seribu bulan tanpa henti Sehingga para sahabat takjub Luar biasa Ini orang punya ibadah luar biasa Siangnya dipakai jihad Malamnya dipakai sholat Terus-terus dia Subhanallah luar biasa kebaikannya Kemudian kata Naam dalam tafsir disebutkan Jibril ketika melihat para sahabat terheran-heran datang kepada Nabi dan berkata Atakjabuna ummataka ya Muhammad. Apakah mereka umatmu takjub kagum dengan yang diberitakan olehmu kepada mereka itu? Qad anzalallahu sungguh Allah sudah turunkan bagi kalian satu ayat atau satu surat yang memberitakan inna anzalnau filailatul sampai lailatul qadri khairun min alfisah al-ayah ini berita menunjukkan bahwa umat ini umurnya pendek dan paling pendek rata-rata berapa tahun umat ini umurnya 60 tahun kita sudah berapa tahun Tinggal sisa berapa kira-kira? Nah hadirin yang dimulakan Allah. Kalau kita sudah 50 sekian berarti sisa? Sedikit di ujung umur kita ini mari. Ya Di sisa umur kita, kita gunakan kesempatan. Semoga Ramadan ini Allah berikan nikmat ini. Yakni kita bisa meraih Laylatul Qadar. Untuk bekal kita. Kebaikan yang sungguh luar biasa. Sehingga dikatakan kalau kita jalan dengan iman. Mengharapkan pahala dari Allah. Allah beri ampunan. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Secara rinci lagi. Beliau Nabi SAW sampaikan. as solawatul Khumsu. Wal-Jum'atu ilal-Jum'ah. Waktu Ramadhan Ramadhan. Mukafiratun ma'binehun. Ida'stanab al Kaba'iru. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, bawa Nabi saw beliau bersabda: Salat lima waktu yang kita kerjakan dari waktu satu ke waktu berikut, macam dari subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar. Kalau ada dosa yang kita bikin diantara waktu-waktu ini. Dengan sholat yang kita kerjakan Allah hapus Dosa-dosa kita Selama kita Mau meninggalkan dosa-dosa besar Begitupun Dalam waktu sepekan dari Jumat Yang lalu sampai ini Jumat Datang lagi Kalau kita benar melaksanakan Jumatannya Ya sesuai Dengan sunnah Nabi Akan menjadi penghapus dosa Dari sepekan yang lalu Jumat yang lalu sampai ini Jumat. Ah. Begitu pun nanti Ramadan tiba. Dari Ramadan yang lalu satu tahun namanya dosa kita banyak. Dengan puasa Ramadan kita jalani dengan baik, dengan iman dan mengharapkan pahala, Allah ampuni semua dosa dosa itu. Kecuali apa? Dosa besar. Mesti kita taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus Meninggalkan dosa besar tersebut Tidak mengulangi Menyesali bahkan Nah hadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian mudahnya Allah berikan kepada kita Sarana untuk menghapus dosa kita Cara untuk meningkatkan derajat kita Untuk meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Kau muslimin jamaah yang dimulakan Allah dalam hadis yang lain pula Beliau menghabarkan kepada kita Yang diluarkan Imam At-Tirmidhi Dan Imam Ibn Majah Anin Nabi SAW Dari Nabi SAW Beliau bersabda Ida kana awalu laylatin Min ramadhan Sufidatis syayatin Sejak awal masuk Malam pertama bulan Ramadhan, Syaitan-syaitan Allah belenggu Wa mardatil jin demikian pula Jin-jin yang jahat Tidak leluasa lagi Menggoda dan menyesatkan manusia Wa futiat abu jannah Dibukakan oleh Allah Pintu-pintu surga Walam yuhlak minha bab Tidak satu pun pintu yang Ya tertutup Wahul ikut abu nar Ditutup Semua pintu-pintu neraka Falam yuftah minha bab, tidak ada satu pun yang terbuka kata beliau. Wa yunadi munadi, ya baghial khair. Maka menyerulah seorang penyeru, ya baghial khair. Wahai orang yang memang cinta dan senang dengan kebaikan. Aqbil, ayo cepat, ini sudah datang waktunya. Ini sudah tiba saatnya kata penyeru Untuk kalian beramal soleh sebanyak-banyaknya Ini waktunya Ini saatnya Kalau petani saatnya panen Itu saat yang ditunggu Saat yang dinanti ya Dan berusaha dia mengambil sebanyak-banyaknya hasil panenannya Kalau ini pecinta kebaikan Waktu ibadah itu waktu yang dinanti Apalagi waktu istimewa itu yang ditunggu. Maka begitu Ramadan tiba dipanggil. Eh pecinta kebaikan mari cepat. Ambillah bagianmu. Ya bagi asyar. Wahai para pecinta atau yang suka keburukan. Aksir kurangi. Tinggalkan keburukan itu. Dan hadirinya dimulakan Allah. Beliau menghabarkan. Walillah ikhkau minan nar. Allah selalu membebaskan dari azab neraka Setiap malam Ramadan Dan itu terjadi setiap malam Allah bebaskan hamba dari api neraka Berharap kita semoga ya Allah Kami termasuk orang-orang yang dibebaskan dari azabmu Kita berharap kepada Allah Sholat tarawih lagi besok, ya, puasa lagi, datang lagi malam sholat tarawih lagi. Sehingga hadirin bagi kaum muminin, puasa benar-benar dijadikan dua amalan ini sebagai sarana untuk meraih syafaat nantinya. Yang pertama puasa di siang harinya, yang kedua baca Al Quran di malam harinya. Kenapa? Bisa dipadu bacaan Quran dengan sholat tarawihnya. Kalau beliau Rasulullah SAW itu solat tarawih menjelang wafat beliau di solat jamaah ya, tarawihnya dari badil isya solat sampai mereka hampir tidak dapat waktu sahur mepet waktu subuh berarti lama atau sebentar solatnya lamanya luar biasa sedangkan kita tidur atau ya, tidur tetap malam sampai mau sahur dibangun susah, ya mau bangun sahur saja kadang susah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, beliau katakan dalam hadis, wassiyamu walqur'anu yasfa'an Puasa yang kita jalani di siang hari, Begitupun bacaan Quran kita di malam harinya. Ini dua-duanya kelak di akhirat akan jadi syafaat buat kita, pemiliknya, pelakunya. Singnya beliau katakan dalam hadisnya, yaqulu siyamu berkata puasa mengadu kepada Allah, "Aii Rabbii, mana tahu minasyahwat" syarab, Ya Allah aku tahan dia dari syahwat Dari makan, minum Dia tidak mau membatalkan puasanya Dia tahan diri dari makan, minum, dan syahwatnya Jadikan aku syahwat baginya kata puasa Begitu Al-Quran mengadu kepada Allah bilail. Aku jaga dia malam hari tidak tidur Untuk membaca Al-Quran kitab Allah Maka jadikan aku syafaat Untuk dia Sehingga kata beliau Dua-duanya Allah jadikan syafaat bagi pelakunya Subhanallah hadirin yang dimulakan Allah Karena syafaat Al-Quran Syafaat puasa Luar biasa bagi kita manusia Bahkan dikatakan Nabi Asyamu junnatun Puasa itu benteng Yastadi Nubiyah Abdul Minanar yang Malkiyama yang akan bentengi kalian hamba Allah dari azab neraka kelak di akhirat. Bahkan belum sampaikan manso mayuman fisa billallah ba adalahu wajahu aninar sabina karifan. Bahkan belum sampaikan siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Allah akan jauhkan wajah dia dari api neraka sejauh tujuh puluh. Tahun Hadirin Yang dimaksud sabina 70 musim atau 70 tahun Itu bukan Berjalan kaki Kalau yang dihitungkan Perbandingannya adalah Perjalanan burung terbang Kalau burung yang Besar itu terbang Itu 70 tahun Kira-kira dari mana sampai mana Kita bisa Bayangkan kalau dari Kelubut tekan di kira-kira Mabur Manuk Hitung 10 tahun Perjalanan ditempuhnya, Jauh, tidak bisa dihitung lagi Itu menunjukkan Betapa jauhnya wajah-wajah Para ya, Yang dulu orang itu berpuasa Di dunia Dari api neraka jauh Karena apa? Dijauhkan oleh Allah Sehingga tidak rasakan sentuhan api neraka Dan dijauhkan wajahnya Nah ini nanti di akhirat Membentengi dia dari Api neraka Di dunia Puasa juga benteng Yang akan membentengi seorang Dari syahwat Yang mengajak pada perkara yang kecil Singa beliau Nabi S.A.W menyeru kepada para pemuda, ya mak sharos sabab manis ta'awmin kumul Kata beliau, wahai para pemuda, kalau sudah mampu kalian menikah segera nikah saja. Kenapa belum anjurkan segera menikah para pemuda? <tuh> kalau memang sudah mampu. Sebab dengan dia menikah, akhodulilbasor akan bisa menundukkan pandangannya, wasonulifaros dan akan lebih bisa menjaga kemaluannya. Wamalamnya statik kalau memang dia belum mampu menikah, tapi gejolaknya sudah, ya, memuncak. Karena syahwat muda, anak semangat muda, ya, hendaknya kata beliau. Faalaihi bissawm hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahuijah karena puasa ini akan jadi benteng buat dia yang akan menghalangi dari gejolak syahwat. Nah kalau pemuda syahwatnya tinggi, <tuh> kemudian ditambah lagi <tuh> dengan apa makanannya terus bergizi. Ditambah dopingan lagi Ini bahaya Tidak bisa kendalikan syahwat Bahayanya bisa mendorong pada perbuatan zina nah, Hadirin Apa sih kaitannya Puasa dengan syahwat Ketika dia berpuasa Menurun syahwat Badannya lemas Gejolaknya pun akan melemah Dorongannya melemah dan dia akan bisa menahan ya, Tidak bergejolak Membara Ingat Di balik dorongan syahwat api neraka Kalau sampai orang itu mengikuti ajakan syahwatnya Yahwi biayla bisa menyeret ke neraka Tapi kalau dia bisa kendalikan syahwatnya Akan membawanya keselamat Ya Ya Sehingga Allah sebutkan dalam Al Quran, faamma mantowo waasarul hayat adunya innal jahimahil mawaw. Orang-orang yang melampaui batas hidup mematutkan syahwat, ya berbuat jahat makan raka tempatnya. Satu hadis terakhir kita baca hadirin sebagai renungan pagi ini, di mana beliau sampaikan kepada kita. Berita dari Allah Azza wa Jalla Apa katanya? Kullu amalibni adamalahu Seluruh amal kebaikan Anak Adam Bagi dia kebaikannya Allah berikan Seperti baca Quran Setiap huruf Sepuluh kebaikan Orang bersodakoh Setiap kali bersodakoh Tujuh ratus kali kebaikan Dia dapatkan dilipat gandakan 700 kali lipat tapi puasa kata Allah taala illasiyam kecuali puasa fa innahu li sungguh puasa itu untukku wa an'adzi bihi dan aku yang kan balas tidak disebutkan secara khusus karena banyak luar biasa pahala bagi orang yang puasa Beda dengan amal-amal yang lain, sehingga dikatakan yang lain Allah lipat gandakan sepuluh atau sampai pada tujuh ratus kali lipat, tapi puasa lebih dikatakan puasa itu as asyobr dan Allah katakan bahwa inna ma'yuwa fasyobiruna ajarohmi Allah beri pahala orang yang puasa tanpa batas, karena sabarnya. Innahu taraka shahwatahu wa ta'mauma ta min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena aku. Sinyah kata beliau dari Allah Azza wa Jalla, farhatani." Orang yang puasa Allah beri dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, pertama gembira di dunia. Saat berbuka, makan bersama keluarga Setelah lapar seharian Masya Allah nikmatnya luar biasa Bapak-bapak bisa rasa sendiri Saudara bisa rasa sendiri bagaimana ya Makan puasa Atau makan batal puasa Makan berbuka Dengan makan di bulan-bulan lain Beda atau sama? Beda rasanya Karena sangat lapar, sangat haus Bersama keluarga lagi Barokah berlimpah Yang kedua kegembiraan ketika jumpa Allah Azza Wajalla. Apa itu kegembiraannya? Dalam hadis yang lain secara khusus dikatakan bahwa inna fil jannati bab dalam surga ada satu pintu khusus yang Allah sebut namanya Ar-Rayyan. Ya dahu lu minhu so imun. yang masuk dari pintu ini hanya mereka orang-orang yang berpuasa. Sehingga Allah panggil mereka saat bulan, saat nanti di akhirat. Saat manusia dikumpul, Allah panggil ainas shawimun. So Manakah itu orang-orang yang berpuasa dulu di dunia? Mereka bangkit, mereka berdiri menuju pintu ini. Idadah kulu Ketika mereka masuk pintu ini, tertutup kembali pintunya. Walamiat hulminu ahadun tidak seorang pun masuk dari pintu ini. Dan mereka diberi tanda khusus oleh Allah Taala. Kata Allah dalam hadis ini Beliau menghabarkan Rasulullah kepada kita dari Allah Ta'ala La khulufu famsa'im atyabu inda Allah Minrihil misik Bau mulut orang yang puasa nanti di sisi Allah Lebih harum baunya daripada minyak misik Hadis Imam Muslim ini hadirin Menggambarkan betapa bahagianya orang yang puasa pintunya khusus Allah bikin untuk mereka. Mereka diberi tanda khusus ketika bangkit. Dengan harum bau mulut mereka tercium oleh makhluk yang lain. Manusia-manusia yang ada. Yang tidak mungkin selain mereka dapat. Sebab ini tanda khusus yang puasa, yang puasanya benar maksudnya. Yang benar-benar puasa. Kalau yang puasanya keblinger salah, enggak benar. Ya bidah bidahnya banyak. Ya, maaf maaf. Kalau enggak dapat, kenapa? Yang Allah maukan yang sesuai dengan sunnah. Inilah barokahnya puasa sesuai dengan sunnah. Di dunia amalnya diterima, di akhirat bermanfaat baginya memberi syafaat. Kamu simin jadi mulakan Allah masih banyak lain tentunya hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita berita-berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Taala. Keutamaan, keberkahan, kebaikan yang ada pada bulan Ramadhan Namun, waktu insyaAllah karena bapak-bapak para jamaah juga masih ada aktivitas lain Mudah-mudahan nasihat singkat pagi ini bisa memberi semangat kita menyambut datang Ramadhan Semoga Allah anugerahkan kita kesehatan, keselamatan, kekuatan, menjalankan ibadah puasa Semoga Allah Ta'ala berikan kesempatan kita dapatkan lelatul qadar Amin, ya Rabbul Alamin Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami bertobat pada Allah Taala. Yang benar dari Allah, mari kita amalkan. Subhanakallahumma kalaulahumma wabihamdika ašhadu alla illa antas-tafrukatubilaiq. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.